А вони утекли, не чекали арешту. Мабуть, хтось попередив. Усе ж куплено-продано. Чого дивуватись?» «Муся, щось наш борщ не солоний!» Покрутив носом знову ж для того, щоб знайти якусь зачепку для розмови. «То посоли!» «А де сільничка?» – не хотів відчепитись так просто, Дмитро. «Знайди сам!» «Я не можу знайти!» – невгавав син. Нарешті Антуанета піднялась з дивана. «Он вона, сімничка, стоїть посеред столу», – показала. «Оце», – прикинув здивованим Дмитро. Я не помітив. Мус, ти сама сьогодні що-небудь їла?» «Мабуть, їла», – пробурмотіла Антуанетта. «Я стомилась, Дмитре. Я піду. Мені потрібно лягти». «А що ти робила, що стомилась?» – продовжував тримати її на кухні син. «Я стомилась, Дмитрику, не зачіпай мене». «А ти телефонувала до бабусі?» «У неї закінчилися ліки». «То піди купи». «Я не знаю, які. Ти ж лікар. Ти повинна сказати. А ще краще піти, поговорити з нею. Бабуся ж старенька, хвора». «Я знаю. Гаразд. Я зателефоную бабусі». «Мамо», – не витримав Дмитро, – «поглянь на себе у дзеркало. Коли ти востаннє зачісувалась?» «Тобі пора підновити стрижку, підфарбувати очі». Ну, скільки можна. Скільки треба, стільки можна. Я чекаю. Я не можу нікуди вийти, бо я чекаю важливого дзвінка. Хіба ти не розумієш? Розумію, але минуло вже стільки часу. Він зателефонує тоді, коли зможе. Ти ж знаєш, він завжди виконує те, що обіцяє. Мабуть, обставини так складаються. Раптом він повернеться вже сьогодні. А ти не зачесана, хіба так гарно? «Якщо він повернеться, я встигну», – зітхнула Антонета, «І зачисатись встигну, і підфарбуватися всте встигну. А якщо не повернеться, навіщо зачісуватись?» Дмитро зрозумів. Щось подібне довелося йому самому пережити, коли рік тому його бембі Оленка з Одеси сказала по телефону, що... «Ну, дівчата вміють сказати гарно, а суть залишилась приблизно такої ж, як у Маркіяновій записці. Зникаю, бо так треба». І Він теж тоді переживав. «Та нічого, минулось, вже майже забув. Але ж треба якось повернути маму до життя. Не може вона решту літ пролежати біля телевізора, втупившись в екран». І він захворів. «Майже ненавмисно». Просто перший сніг застав їх зненацька. Дороги перемило, стало слизько, водій він поки що мало досвідчений, застряг у заметі, довелось виштовхувати, промочив ноги. Як йому пощастило! Це був справжній гриб з високою температурою, з червоним горлом, адже маму не обдуриш, вона лікар. І саме той лікарський інстинкт, який, мабуть, вмирає останнім, зробив маму майже колишньою. Вона зачесалась, одягнулася, пішла в аптеку, в магазин, купила всього, що належить хворій дитині. Дмитро чесно хворів три дні. Потім прикидався хворим ще три. Потім довелось потроху видужувати, але з дому не виходив. Слабкість, знаєте, важко. За цей час мама не просто прокинулась. Вона згадала все. «Є таке американське кіно – згадати все». Мама згадала, звідки беруться гроші – і як їх рахують? Звісно, за роки прожиття з Маркіяном вона відвикла рахувати гривні, а особливо кобіки. Вони самі з'являлись у чарівній і Їх завжди було багато. Зникали, звичайно, не без її участі і під її контролем, але зникали швидко. Коли Дмитро одужав, став на ноги аж так певно, що міг повернутися на навчання, мама уперше сіла поруч із ним для серйозної розмови. «Сину, давай розберемося, що у нас із фінансами». Так і сказала, не з грошима, а з фінансами. Вони сіли, підрахували. І підрахунки не принесли особливих радощів. Гроші, які залишив Марк, танули з фантастичною швидкістю. «Ми забагато витрачаємо, сину. Тільки бензин для машини скільки з'їдає. Не дешевше їздити автобусом?» «Мамо, ну що ти, я автобусом...» А ти хто? Принц? Нічого, всі студенти їздять і ти зможеш. А твої кишенькові витрати?